Otoitza, ulertzen ez gauzetan jauna, zeugan izan gura dut uste ona, ez zaleko edo urruneko nahi, urreko eta gutaz arduratulez baino. Etxean sortu arazoari Joseek, Zeugan uste hon osoa ebalako emone utxon bere erantzuna guretzat adibide familia guztientzat da eredu. Onartu daigula jauna zure etorrerea, Egunerokoan onartu zaigu zala. Eta beste egiten deutsegun harreran eta alkarri deutsegun begira menean erakutsi daigula. ¡Satos! Jesús ya una...